Book 2ูสิบห้าฟัตัฟมตผลไม้และอาหารฟร u k ต e r och l i v s เม d ด l f r ฟร t e r ์ c ล l i ิฟ m e เม l ดดิฉันมีสตรอเบอรี่ Jag har en jordgubbe. Jag har en jordgubbe. De har en kiwi och en m a n Jag har en kiwi och en melon. Jag har en kiwi och en melon. De har en slem och en g r a p e Jag har en apelsin och en grapefrukt. Jag har en apelsin och en grapefrukt. ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วงฉันมีกล้วยและสับปะรดฉันกำลังทำสลัดผลไม้ Jag gör en fruktsalad. Jag gör en fruktsalad. Dijan är i färd med att äta en Jag äter ett rostat bröd. Jag äter ett rostat bröd. Dijan är i färd med att äta en kaka m e Jag äter ett rostat bröd med smör. Jag äter ett rostat bröd med smör. De är jag. Jag äter ett rostat bröd med smör och marmelad. jag. äter ett rostat bröd med smör och marmelad. De är jag. Jag äter en smörgås. Jag äter en smörgås. Då jag är på en smörgås med margarin. Då jag är e smörgås med margarin. jag är e smörgås med margarin. jag är e smörgås med margarin. Då jag smörgås med margarin. Då jag är på en smörgås med margarin. Då jag är på en s m ö r g å jag är e r e n smörgås med margarin. Då jag m a r Jag äter en s m ö r g å s med margarin och tomat. Vi behöver bröd och ris. Vi behöver bröd och ris. Vi behöver fisk och bifar. Vi behöver fisk och bifar. เราต้องการพิซซาและสปาเกตตีเราต้องการอะไรอีกไหม behöver vi mer? เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป Vi behöver m o r ö t e r och tomater för soppan. Vi behöver m o r ö t e r och tomater för soppan. Supermarknaden är där. Var finns en stor marknad? Var finns en stor marknad? Karuna är på www. b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด